Eta azteko eman kizunau, um, gaurko esaldia, gaurko putza ere batzutan deitzen dudan bezala. Pentsaketa eta deduktzio simplista bat uh, ranen dugu. Gerald Darmanen nena da esaldia hu, edo bere itzak dira. Gerald Darmanen turkoen iriko hausapesada eta Le Republiken alderdiko kidea. Le Republiken, UNP, RPR, ebon, berzen duzie, eh, pixka txegitu behar baita. Alderdean izenaren um, aldaketa, edo izenen aldaketa hau, zarkoz iren lagun bat, ere, azpin barratzeko. Eta Frances nortasunaren defendatzaile baitira denak, momentu untan, badak izue, berda frugatu azkenean um, Francesa direla, eta bada horako gehiagoka bat norden uh, Francesago bestea baino. Eta Gerard Darmanenk badu bere argudioa, beraz Twitteren, manduena, egun. Ba, aipatzen du bere jatorria, bere aitatsiak, bref, hemen saldia e, da gehiago bere aurtzaroari lotua eta aipatzen du bere, frantxestasun azpimahatzeko, bere buraxoen e, ohitura bat. Txipia nintzelarik nire buraxoek bulun batzen induten asterix eta obelixekin, zesantza, nire argbasoak kulturalki galiakak ziren. Hala, dena ergana da, berak du argudio oberena egiazko frantxexa dugu Gerald Darmanen eta golizmoaren naturala, beraz, eh? Hola, bizi zanbaita tipidanik. Cecil Duflo politikari ekologistak erantzundako Twitteren. Kazimirekin honditu dela. Zer nahiz, beraz? Galdera ladineroxa Duflo handereak aso Twitteren. Bo, erantzunak ez baitira falta, beraz, erriptiliano erip... bat zira. Edo glubi bulgabat zure programa politikoa bezala, eta bar, eta bar, eh? pentsatzen duzien, bezala. Dero bere ideia, intezgarria zen, ala ere, erantzute olako esaldibatekin. Eta nik bergauza erran nuke, eta beldurtzen hastena izegi erran. Nik Doraemon katu kosmikoa begiratzen nuen. Horretziste, Doraemon tipitan, japoniar, gatu, extra lurtar bat. Hainikusten hula euskalduna entzela. Beste luj batetik elduna izen Japoniak gatu bat otena iz. Baina nez, nire noxtasuna girian ez da hori datzia. Frantxesan aizela idatziada eta horrek du dena irabazten. Euskaraz, mintzu mintzuzire Euskaldun, txentitzen zira baina hori ez da eksistitzen. Noxtasuna giriak, frantzea ze emana baitu eta bai. Ala ejandu, pilizabala Podemoseko hortegaiak. Aha, eta sale soziloak pixka bat berotu ditu egun erreakzioainitz sortuz. Atzegian ez du tarazorik espainoola naizela egaiteko berez gure hortasuna geriak dio Espainoola garela bai. E Epizetu, eh? gure gomita izango da seiak laurden gutitan hitzetaputzen beraz laster egan bezala itzeeta. gainera euskalduna izaitea ez da gure abantailan, eh? Erosketak egitean ere diskriminatuak baikira, berandi beranduegi uh, webguneak partekatzen du argazki bat, uh, janari produktu batena, supermerkatu batean. Uh, pizzak ditan aski, eh. Eta beraz hori datzia da hispanolese eta euskaraz datzia da bi bergauza datzia da normalki, baina nohez, aha, hispanolese ira kuri ala euskaraz, euskaraz ez da bergauza. Hispanolese lleva 3, paga dos. Mm, eh, akzentu de jaikina hartu eta pagatu bi. Banko erosten dut Dena irabazten dut. Baina nez euskaraz ez da berdin ordain du hiru eta eraman bi eh, zoga di edo, itzultzaile bizik itxaga dute edo euskadunak oso batzuentzat hartzen gaitute Du bat badut. Eta laster egan bezala gurekin izanen dugu maila muruaga zinemaldirat joanen ea zer berriren Donostiako karriketan eta zema aretuetan eta zer giro den sustuto mundurtan ezagutzen ez duguna eta filmen artean eh, emir kusturitzaren bat ere ikusgai da zinemaldian eh, eta ergan bezala arte gehiak uh, segipen berezi bat egiten du filma guzien kritikak egiten ditu eta hemen Mikael Garziaren kritika irakurtzen alda In the Milky Road filmaz, Kusturikarik erzentrikoena eta muturekoena eroa beraz filme hau iduriz Emir Kusturitza eta Monika Belutsirekin, eaz emanen duen, bere filma eroenetariko bat baldin bada Bubabarra antzuten dugu momentuz Emir Kusturitzarekin Eta ondo txik, maia muroa te teboa, teboa, mangabua. O sea chela, ve la de la charole, bomba maracochá, pocinero, ve lo mal, ashunde, e chavora de quesuralé, bomba maracha yori, barro gargaboysi, ochi y Zuzi jen, hajdemo liboj lomeca. Ginti, ginti, guba, maron, cikrije. Zuzi jen, hajdemo liboj lume. shadoway buva malmoise arese teiro hey, malenasune e chora in cuque schcare civoto swing ispito tra de orom ai roni jigere ci buva paroc cincrie sjuje aide molivro mesa Bumamaro, ciknije, šo žije, hajde mori goj Shoot, man. zuten genuen eta ergan bezala berak ere filma bat auezu du zinemaldian eta argiako kazetarik eh, dio onaz bere... Uh, filma eroenetariko bat muturrekoena eta uh, zena bikainak eraiki ditu zuzendari Serbiara komikoak gehigizkoak poetikoak, Gerla testu ingurubo batean Maitasun istorio tragikoak ondatzen du filmak 11 Milky Road lanak esaldi eta mezu gordetuak badira ere Maitasun istorio baten gibelean. Baina berak dioz ez ditudenak arapatu beraz, filma pixkat nasia ere ikusi du. Mikel Garziak azetariak, eta erran bezala orain Maia gurekin zinemaldirat joiteko tenorea. Eta itzeman bezala zinemaldia ipatuko dugu, ala ere itzeta putzen gure lagun famatuarekin, Maia Muruaga, ratxaldeon? Ratxaldeon, nire ere alfombra gorria jarriko jazkola? Ah, nahi duzu! Bai, bai, gustu ane? Ba, bai, bai, bistanena, me hortarako berko duzu urbilonera eta kamerak eta argazkilariak ere karraraziko ditu te kaso A, ah, orduan ez. ez. A, <laughs> ah, banik eretzen nola <txinura> nahi huri. <laughs> ez, ez. Ba, orduan, donostian, zinemaren inguruko uh, beraz itzorduna guxibar, gerozta gehiagoz saltzen da uh, benazioarteko itzordu bat uh, bezala. Orduan, zu maia handik ibiltzen zira ostiraletik, nola senitzen zira? Ba, osongi, frustatua alde batetik, ze hainbeste film eskentzen dituzten eta haingutzi ikusten ditugun ardean, ba, xat gustatu, eh? Zean aukera ona egiten duzun, edo ez ikusteko bainan, festivalarekin beti pozik, beti... Josi da hand hartzen dudan festival bat izaten da eta sorpresa asko ere azten diren eh, festival horietakoak izaten dira. Giro aldetik eh, ongi pasatzena azkazetari gisa baoaz beraz baduzuala ere estatutu berezi bat zinemaldian eh? right. olako zinema kritikarien estatutu berezi hori eh, zuen artean mm -hmm. giroa nola pasatzen da eta ikusleekin eta badako... Mm -hmm. Ha, ongi, jakin behar da, e, donostira hurbiltzen den horok ba, ikusiko ditula alako akreditazioak, lirain ja kolorekoak dira urten, eta badira <laughs> ugariak ekadean gabiltzanok ok, e, akreditazioarekin, ekadetik handik, iskin e, batetik bestera edo, eta bon, bai, gaur, privilegiatua nahiz ni, mm -hmm. din ikusteko aukera ditu alako, baina ezin zin ere beste batzekin konparatu, ze hemen... E, Ba, zinezale arruntz eh, naizen alden on ontatik, ba, ikusten dituelako alako ondoan zinema e eskolatik datozen kritikariak, ez? Eta, mm -hmm. bo, giro naiko polita izaten da, e, ez zabaida ugari sortzen dira hor bain bat txokotan, ikusten artean dela edo kritikarien artean, eta ara, mm -hmm. entzuten duzu arrabotxonekin? Ba, ibizikion gintzuten zaitut, le xai, <laughs> Entzuten da, bai, hirian zira badakizu, beraz, normala da? E, bai, aproitzatuz gaur eguztia ari duela kanpora hapsiat ateratzeko, segi hasan, e, guraldeak ez du biziki lagundu, haste e, urontan neuria izan dugu, mm -hmm. eta ibili gara, areto itxietan barruan sartuta, eta orain, ba, eguzti iztionekin, ba, bere alatera nahi. Den aden, cinema, normalki, barnean pasatzen da ez? Barnean pasatzen da, baina kaldean ere bada giro, tentsa, donosti kutsu berezi bat hartzen du zinemaldi garaionetan, e, irudikatzeko, bizat, esango gu, ba, gunez berdinak ditu da zinemaldiak zinearetuak badira, badak kursal aretoa, eh, bihotza, zinomaldiaren bihotza izan daitekena, bada Victoria Eugenia Hotelaren ingurua, ez da izar guztiak joaten diren une hori, eta horre, kaletik joaten zaren ean, pentsa ba, aurkitzan adutu da, etxeo eial baten azkian, makillatzaik profesionalak, eta hor makillatzen zaituzte, kadean ere, ba, aurkitu dezakezu e, Japonia erre, filma ikusi itazkezu pantalla ondietan eta ondoan japoniar gara gardoa. Diot, zinemaldiak zerbait gehio ere eskaintzen du donostiak kutsu berezi bat hartzen du eta zinarete filmak bai, baina kanpoan ere e, jaialdi hori nabaretzen da. Bai, eta jendeak parte hartzen du? Justuki ez da elite bati idekia dena? Posible da ere dirurik gabe zinemaldian parte hartzea dibidez? Dirua, berda, esarrera ordaintzeko. Mm -hmm. Baina saletasun handia da urtero urtero utero harritzen aitzen bat jende urdiltzen den liburuzka eskuartean beraien aukeraz hautatuten e, filmak ikustera irateko zain e, illara handiak sortzen bait dira igandean sartuz hasi e, ziren sartzen sarrerak e, orduzun baitzutan filmezun baitzutanko sarrerak guztiak e, saldu ziren jendeak badaki e, nahi badu ikusi naiden film hori arrisku hartzen duela itxoiten badu azken momentura arte eta gero proiekzioan berean ere filma ikustera gaten zaren etora sartu, eta ja, bestek giro bat ere nabaritzen dutzu, firma hazi aintzen jai hande azten da txaloka, e, zinemaldiaren espotkiki ba, hori jartzen duten ean azten dira txaloka, eta e, gero firma baitatu dutenek txalotzen dute e, filmaren proiekti bukaeran, eta, eta ikusten da hor. Ez, e, ba, zinezalen e, itzordun bat tabatizaten mm. dela, eta ez bakarrik eka zetariona edo profesionalena. Mm, bai, bada olako eksitazio bat, beraz, azkenan, ez? Bai. Mm. Eta hor doan, izahak aipatzen baitituzu eta denek aipatzen baitituzte kusiritu zuia, izaha undi horiek? Bai, bai, kusidut etuan jauk, ah. ez eh, segurontan izan duguna, ez dut txelti bat egin. Oh, maia! mui korra beti uste utzoko batean ta hautzen dut <risa> eta ba, izarrak ikusi ditugu prentza horrekoan dela kalean eta badazu astatu batetik heldu direne ba, izarrak izar, izena horrek atzean ere bai ikusten zurluku bat badutela mm -hmm. eta e, gaur adibidez esango gu Ziguti e, no? e, no, e, River eh horri dela Eguertizan No bajatu Ziguni River Ziguna hori da <risa> bai <izi. risa> Alien finban ikusi adizan genuen aktoreza hundia. Ah, duz, duz, duz. Dos. Hai, hainbat, fin mugari egin ditu, emakumeak, eta bere ibirbidea saritzeko badonostia saria emango diote bihar, uh -huh. eta gaur eguer iritsi da, Maria Kristina Hotelera, eta ara, ez dut ikusi oino, bihar eskenik ordu prentzaurrekoa ere, Donostia saria askuratu aintzin, eta hor bane eh, Eta gaur beraz aztertarekin zinemaldian donostian euskal zinearen eguna da, euskal izagak ere ikusi dituzu? Bai, eta euska, euskal zinema egintzen, diren profesionalak, aktoreak batez ere, e, ugarik ikusten ditut karlean. Mm -hmm. Eta gaur euskal zinemaren eguna ere da, esan duzun bezala, eta gaur bereziki, geroa izango da, iuntze parten, Victoria Elgenian tokian, e, euskal zinemaren gala ospatuko baita, Ramon Bareari emango dio tesaria eta e, Zinemira ataldean e, aurkeztua izan den e, igela firma ere ba, proiektatuko dute gaur. E, Zinemira taldean aurkeztu den fikziozko lan bakarra da, espektazioa ere sortu duena, batxote girearen firma eta ba, kuriosi dadean ere hartuko dut, behiratuko dut firma, zendari edo aktore batekin itzuiteko aukera ere aproxatuko dugu mm -hmm. eta horren berri man goizu goizberrin, adibidez goizberrin eta kulturaren ere bai. Ah, bai, bistandena bo, <laughs> onki <laughs> ez <Esan zi>, eh? ez, <laughs> ez non antzi, maia Segurtatzeko zenzuk, txinela antzi, bistandena. Ah. <laughs> Bo, maia, igelak beraz gaur zer emaiten duen, guretzatze bedaren begiratuko zu filme horita eta zure iritziaren arabera kaso ez, eh, eta zure iritziaren arabera ikusiko dugola ala ez, hola eh? da? Kritikaren uh, pean gira, eta beraz uh, zure bea gaude, eta <laughs> zutanoi nahituko gira, beraz segidaren zate. Bai, nek... Eh... Ez dut, alako kritikarik egingo filmea buruz, eh, filmari buruz nintzatuko naiz, protagonistekin. Eh, uh -huh. Kritika, kritikarik egingo dute. Aros. ez naiz gai. Aros, kantu batekin agurtuko gira genera. Bai, bai. E, igelak zin man zuzen musikak badu bere garantzia. E, Euskal e, musika ugari entzuna izango dugu eta prezeski. E, Gatibu taldeak, ima kantu bat e, sortu du eta horrekin dutatuko du, ne bau zu? Hei Gatibu Igelak kantuarekin. Zin emaldi hon maia muruaga, mire eskerra? Zure? Wow! menta charra ekin sentu hari haserako haren musika egin uberaz gati buk hemen entuten duzina gaur maia muroa ikusiko doena. Ea zer dion biak beraz konturalean eta goiz behin, Eta sun guziak, lasta erritzetaputze mankizunean gure gomita Pili Zabala izango da. Elkarrekin Podemoseko lehen dakariga izateko hautagaia da. Eusko legibiltzareko auteskundeetan, beraz, igandean aurkezten da bera ere. Eta gurekin izango dugu, beraz, ama bost minuturen buruan. Bostak eterdi mementuz Euskal Iratietan berriak zurekin julengirrez. Aresti hundan zaite, aresti hunik gali Dila hilabete suma eta haipatu pa, gine izien bastidan agitutako SB harbat, hoitahi urteko seme batek beha ditetamak hilzi az akusatuik beitzen, hausiai geiten dela eta gehu eta habo se urtaten da semea neska, la, neska laguna la, laguntzi gabe prestatu sila hoi eta egin ziala. 2005an zeratu zen baiunako bona hel-eleu museua 2008an zabaltu behar dela iragarri du baiunako herriko etxiak aresti juntan. Sei udu idatekin ikusgai delaik interneten hamazazpimiliu euroko proiektia da hau eta estatiaen laguntza espeo du herriak. Departamentu juntako oficialen kambiako boskak ikanendia yurietan lehenetik hama bostila sover lagur lehendakai estaberiz aurkesten ahal adinagatik aurten biserenden artin haitatzen ahalko di ehamasei mila oficialek UPA ko Gerar Gómez miaristara edo CGPME ko, eh, -ko Jean-Jacques Echeverri jargo urdinarbetaraena. Batera plateforma guaiunako departamentuko koncelien aintzinin elkartuida momentu juntan, iparushkal herriko gidaritza batzordia biltzen ai beita eta elepaen kuntreko errekurtsoap hoxatu dien haite txiak gidaritza batzorde hortaik eta hoxatuko dien komissionetak bastertuik izan diten galtrigiten diren. Eta bayunako su turizmo chazua isi gari hunna izan da turizmo bulego lautan hogei mila bijita uken beitu tiee eta kulturai esker izan dela ereiten da iki. Eta etxaltean zuhaintziak lan tatu, prusatzen utzi eta haitatu lemahunekin lehiaketa bat antolatzen du Euskal Herriko laboan txak hanbeak, parte hartzeko izenak eman behar diash ete meen hogeita gabe, lehiak eta hunen bidez nahidea laboak seintxibizatu zuhaintzen araberitzen lanai, eta berbidetik gogoeta entzinasi agro-oiagintza praktiker bus. Eta hitzordi batekin uh, urentzeko proiektu fotovoltaiko berri bat aurkestuko do, du arratxhuntan INR Societatiak. Hoia ramaiatzaen hiuan ustaritzeeko herrian jadanik bizentral fotovoltaiko estaratu zuetian. Eta hilabete huntan hiu geren bat montatuko du garazi baigoriko herri elkhargoaekin batetan iluregin kokatuko dena. Iluregiko proiektu hoi eta INR Societatiaren hobeki ezagutzeko hitzordi arratxhuntan zazpionetan donazarreko lutsibordan. Hondarribiko kale dar horiek Bilboko auzo langile, langile batekin aldatu nituen eta ez, pues segurazki ez da hondarribitar ke egiten dutena, baina hondarribin ere horrek badauka lekua. Amapola morea bi aste azkenez baino arratseko 9etan Euskal Irratietan.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 Elduden igandean, Araba, Gipuzko eta Bizkaian, Eusko legebiltzareko bozak iraganen dira. Maialen iri arte, EH Bilduko Gipuzkoako zerrenda burua, hasta azken untako gomitago izbegin. Eta hitz eta putzen, amar bintoren buruan justuki, uh, be, Podemoseko, do Elkarrikin Podemoseko lehen, dakarigai, zaiteko auta gaia, okanen dugu, Pili Zabala, gure gomita. Itte da bu Eta prentxan, lehenik tenoreuntan zer diren aipai nagusiak beria puntu euusekin hasteko Euskolegibilzarko hauteskundeak beraz lehen posizioan eta um, atzo pi balalaren elkarrizketa edo agerapen elkarrizketa balin bazen uh, gaur inigo urkulurena eta irakortzen duzu aldizpilzabarena osorik, eta hemen lehen hitzak hauek diraz, pimarratuak, etxean bidaude langabezian eta aukera guziak aprobe txatzeko esaten diet. Bideoan beraz ikusten alduzi aur erapen elkarrizketa, eta uh, bihar, beraz osoki irakur gai. Bestalde, siriako gerra ere haipagai, nazio batuen erakundeak, gizalaguntzaren banaketa gelditu du, siria osoan, erruxiaket Eta siriako armadak ukatu egindute, bat agatxean, aleporat bidean zioan konboiari, eraso diotenik, bankimunek, damaskori, egotzidio aldiz, gerra zibil geien iltzea. Siriako egoeraz, beraz artikulu bat egiten du hemen, berriak. Eta bestalde, zinemaldia ipatzen geroen mailarekin zinemaldia ere nagusi Uh, diendea gustura egotea da igelaken elburua. Haipatzen ginoen filma beraz gaur edatuko dutera Euskal Filma Hau eta, behor, bideoan ikusten alduzie amaika telebistarekin batera berriak egiten dituen telebista saio bereziak zinemaldiatik eta beha, hainbat gai aproposatzen dituzte filmen kritikak zinemaldiaz goguetak eta bar, eta bar. eta zinemaldian baikirara argian ere argiak ere egiten du uh, segipen berezi bat zinemaldiaz uh, eta filma gusietaz kritika bat idazten du uh, kastari desberdink uh, emaiten haien iritzia beraz eta beraz hemen lehenik agertzen dena koldo almado zen hitzak dira egiten gehien dibertitu na izen filma hau diberta, dibertigaria izan da osolan askkea hala aitorko dauku Koldo Almando zuzendariak Sipo Fantasma filmaren emanaldi ondoko xolaxaldian aladio beraz hemen argiako artikuluak. Eta bestalde argian langile borroka ipagai. Manifestazioa egindute ideilaren hogeian gazteizen egun beraz ela eta labek deiturik. Segipen berezibat egindu beraz hor argiak twitterreko uh, txioak zerrendatzen ditu automatikoki eta goizuntan amak akterritan axizen manifestazioa gazte izen eusko jarolaritzak, konfe bazkek eta beste bi sindikatek negoziazio kolektibuaren inguruan izen petutakoa salatu dute. Urgentzia ekologikoari eta larrialdi sozialari erantzuteko alternatiben xarea ere aipagai argian 2014ean Genevan eta 2015ean Madrilen egin ziren topaketei jarraipena emango diete Bilbon astebukaira hontan asurteko hiru garen topaketa eko sozialisten bitartez. Ikazeta puntu eusen eskola ipagai eta hauzapezaren hitzak hemen kotiezen ahorenak irakurgai gura suentzat aurren segurtasuna lehentasuna da, guretzat bete behar ere bada. Endaiako eskolako ikastolako aurrak elkartzeko burutzen ari diren obrek liskarrak sortu ditu eta beraz hauzapezak erantzuten du hemen ikazeta puntu eusen irakurgai duzue. Sentimemendu honak jaten Sueddiajakk ez ditu ikusleak HBT uh, beraz horzin emmaldiaz, mitzo da ere kazeta punt uh, jaten ejan behar den Sueddia ez da filma hortaz ere punu bat hemen eta kirolaz. Bi.000 hamazazzpiko munduko surf txapelketa miagittzen iraganen dazo aipatzen ginuenan bezala kazetak ere hemen aiipagaan oh du. Eta Media Vascanaldis, uh, Euskal Mendia Parke Natural Bilakatuko Ote da eskualdeko Parke Natural a la Cerdene Galdera eta main inguru baten uh, inguru, inguru batean ikusten dira uh, proiektu honen gibilean diren politikariak taxtan ere hinde sintoma ikusten da. Eta prentxaren itzulea bukatzeko zu eta um, Parisen izan den uh, alekta faltsua, aipagaia hasten dira atxiloketak alekta hori eman luketenaren gibeletikari baitira. Zerginoen, prentsana, ipagaina gusi, tenore untan no joitarazten doziet laster gure gomita bosmintaren buruan pil izabala izango dela elkarrekin podemoseko lehen dakari gaia izaiteko auta gaia beraz gurekin izango da. Telebistako putz hutsa utz iratiko hitz apitz? Hitz eta putz. Musikarekin lenik segitzen dugu eta Lier taldearekin eta artistarekin hemen diskobegiaren kantu hau hauts betzen dena. zuten genuen hemen musika proiektu honekin hauts kantua disko beraz hemen joitarazten nazi urongoko azoka urbiltzen ari dela eta disko begiak erozta ere agertuko zaizkigula ezinketa hemen aipatuko dituguz etaputen usaia dugun bezala, Aldiz, momentuz keskatzekoa, espaitut nire gomita, larrapatzen, lortzen, telefonari espaitu erantzuten pili zabalak, esperuduga laire ondoko minutuetan, haren berri ukanen dugula... Aurten ondaiziera ibiakoitzetan da goizeko hamekntaik oren bata arte. Bertsuutan kantuz dantzan antzerkiariko gira. sintxuketa eta apainketak ere eginen ditugu. gure zarea eskuan merkatu eta ferietan ibiliko gira eta kanpoko baztejak kugituko ditugu beren isttorioaz jabetzeko. Ego diita goiti xapin eta jokoak eta gure asteburuko gomita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 Ez dikaz ki piperik? Me... Me nahez dikaz ki gatzike! Pipereta gatzego eguerdi ko emankizun berria Oshagari kronika, ekonomia, ahumizko istoya, Egin bako tzeko kumita, Ahatzegabe... Jokiyak! Bo bo e, sakala, e, sakala bo bo, ezakalako... ezakalako huera! Bo tabezte sorpresa ha Beaz egunoz eguerdita uen bako txartin, duztudiazta... Piperetakatz! Ahri. Adi musika mankizuna, asperat gauetan bederazietan... Bizukimaita ishi. Larumat gauetan aneketan... Ksushpia. Eta ere... Asuskinatio. Ikande gauetan zazpietan. Oh Eta bai. Arsina, zerbait zentzen parruan. Adio. Eta hitzet aputzen mankizunean, normalki gure gumitarekin baldin baginuen hitz ordu, eh, bez dugu ahapatzen nal telefonoan zuzen eskoaren... Arazoak eta ararrikoak kola da bizia eta besaetukogirala ere a japatzen uh, ezpada gaur bilak izango da. Ez eta hitz mankizunean. segitzeko berdinare aktualitatean eta musikan segituko dugu adie emankizuna sarri entzen baduuzi ere behar, bai patuko do, binez, nahi segur Joseba Tapia berriz itzultzen baita Joseba Tapiaren azken eh, diskoa izan zen tximela kapitainaren izenean eta orain eh, itzultzen da talde batekin, Joseba Tapia eta besamotzak deitzen eh, dena eta bere lehen aurkezpena kontzertu aurkezpena eginen du hurriaren seiean behatzietan izango da, antioan aramburu eta bikia kere hori izango dira eta benumentuz ez zitu kantu berriak entzuten al, behinan berriz hartuko dituzte Joseba Tapiaren kantu batzu, eta berdin ere berrikuntza batzu. Berazken diskoan hau entzuten altzen uh, beraz uh, tximela kapitainaren izenean diskotik hartuak. Goizeko sortzi sortzitan hogeita amazazpigarren urte barrenetan Nola da nere illa, abai hurrilla, ateak intan juaz nere bila, sekulako gizonpilla. Eskuak lotuaz, naramakite, nora, nora, zulora, leize zulora. Sanliteke, sanliteke Joseba Tapia, beraz entzuten genuen egan bezala lastek zuzenean ikusten alkozi bere taldearekin eta orain aldiz gure gomitaren tenorea bai Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara arantza ididarekin oskal irratietan Eusko Legebilzarko hauteskundeak aipatuko ditugu ergam irailaren ilaaren hogeita bostean iganndean araba Bizkaia eta Gipuzkoako biztanleak bozkatzerat joango dira Euskal Gobernuaren osaketa lau urterentzat auatuuko dute lehendakariarekin ere bateran ziudadanos PPPC EH bildu ea jota eta elkarrekin podemos leiatzen dira beraz kanpaina untan eta gurekin ajatsaldeuntan elkarrekin podemoseko lehendak kari auta gaia pili zabada. Arratxalde hona. Arratxalde Egan bezala, beraz, gurekin zirarratxaldunten, erkarrizketa honen zat, eta... Lehenik, Ipar Euskal Herriari begira, jarriko gira, 6.000 bosteun pertsonek bozkatzen ahal baitute, igandeko hauteskundeetan gaur dute azken epea, haien bozka postaz, beraz, bidaltzeko. E, Pilizabala, elkarrekin Podemosek, Euskal Autonomi Erkidegoa garatu nahi duela, jera zidu, denon artean erabaki behar dela, Euskadiren etorkizuna, eh, hori zukerran duzu azken elkarrizketa batean. Eta justuki, elkarrekin Podemos, Euskal Herriari begira jartzen ote da, hotx? Serrah du eh, alderdiako Nafarroa la por xiberoarekin. gure proposamena da eh, estatutuak eta eh, Espainiak konstituzioak esaten duen bezala errespetatugar degula Nafar tarrek eta Iparraldekoek esaten dutena. Hau da beraien hitza kontuan eduki berdala. Eh, Euskal Herria, Euskal Herria konzeptua Toki askotan manipulatua izan da, eta guretzat hori ez da egokia. Zeren Euskal Herriak badu badu ondare, ondare bat, denen artean, eta da gure hizkuntza. Euskara. Beraz, gure arteko harremanak, gure harteko harremanaka berastu behar ditugu, eta gure hartian lan gehiago egin beharko genutke. Badaude, adibidez, Eusko Ikaskuntza edo Euskaltzaindia, erakunde batzuk mankomunian lana egiten dutenak, baino indartu egin beharko genitun olako holako aliantzak, mm. aliantzak. Aipatzen duzularik e, Euskal Herriaren kontzeptua e, zer da beraz senta beti garran Euskadi duzu aipatzen, zuk e, zure kanpaina bueno, Berez e, dakizun bezala es, e, Gernikako estatutuak Euskadi dauka erreferentzi bezala, Baino Euskal Herria kontzeptua asoz ere zabalagoa da zabalagoa da eta hitzak esaten dugo bezala, e, euskara hitz egiten den herriak dira, hortza e, sartzen ditugu herri guztiak. euskaraz hitz egiten duten herri guztiak. Berez politikoki kontzeptu hori manipulatua izan da eta gaizkierabilia. Euskadiren erabakitze eskubidearen alde zarela beraz adiratu adiratsi duzu uh, baina nestela lehentasuna uh, azpimarratuz zoin da elkarrekin posmo chen lehentasuna beraz hauteskunde hauetan bai ba jendearen hitza entzuten begu, eta jendearen e, naiak eta, eta beharrak eta be, eta jendearen beharra enplegua da enplegua lan, prekadi, lan prekarietatea Eta de, desberreintasun sozialak erota handiagoak direlako. Hmm. Beraz, guk gure proposamenak zuzentzen ditugu arlo horretara. batez ere, enplegu duin bat, bizitzat duin bat eukializateko. Eta hori izango da, indarrean jarriko degun lehenengo neurrila. Hor, bestalde gaur ere aktualitatean dena, aipatu nahi noan zurek ilan, xare sozialak berotu dira, pentsatzen ikusi duzula, zure hitz batzu irakurtzerakoan herripikatzen ditut, atzerian ez tutarazorik espainola naizela erraiteko, beraz gure hortasuna giriak dio espainolak garela. Lehen haipatu duzu Euskal Herriaren nortasuna Euskara zela, beraz? Bai. No nire, Euskalduna, Euskalduna... Euskalduna sentitzen naiz betian etxikitatik eh, hemen dizizan naiz. E, nire pauso gustillak, nire nire lenengo pausoak hemen izan dira betianik eh bizizan naiz hemen, Nik eh, maite maitetute nire arbasoen lurra eta eta herria eta noski babesten da eta dut Euskara. Hemen jaio birari desemialabak, hemen dauzkaz nire lotura hau minak, eta nik nire burua euskalduna dintzen zahe... dintzen. Dikotomia, dikotomia hori sortzen da kanpora juten zarenean, noski. E, zenbat eta urrun nagojun, askotan Euskaldun honen realitatea ez dute esagutzen, eta askotan geratzen zara salantza horretan ez. Nor, e, nungo azaren ean esaten galdetzen dizutenian, Azieran esaten desu Euskalduna, baina ikusten desu ulertzen ezutela, az, eh, dutela, bukatzen desu ezaten Espainiarra zarela. zarela. Baina azken finean Espainiar dokumentua, do, eh, bai, ageria, nortasun agiria daukagulako, baina hori azken finean paperrutxe bada eta sentimendua euskal duna sentitzen aiz. Eta justuki, uh, atzerian uh, olakoak erraita, ez tean nortasun baten ukatzea, eta burroka baten galtzea, ere, olako... Ez, eh, gertatzen dana da, denbora balimadaukazu, askotan eh, nijun izan naiz eh, kampora kongresoetara, eta denbora de xente balimaz noski, denbora balimadaukazu, azaltzeko nortasuna nortasun, nortasun. Eusskadunon herria Eusskadunon identitatea eta historia aprobetsatzen duzu eta hitz egiten duzu azalpenak ematen diozu atzerritar hori. Mm, tramite xe bat e egiterakoan aeroportu batian noskiez naiz jartzen karteloatekin eh, adierasiz nire nortasuna, eh, tramite azkar bat egiteko askari egiten duzu eta kitjo mm -hmm. baina noski denbora uki eskeroa saltpenak emateko gogoratzen dut goara joan intzeniean ira eta nola asaltzen genuen euskaldun identitatea eta historia Abiadura Handiko Treina haipatzeko, eh, Iper Euskal Herrian ere eztabaida handia sortzen baitu HT-ak eta Euskal Herrian ere oroak bistan dena 2020eko bukatu behar litzakeu obrak ego Euskal Herrian bainan trabai ekonomikeoak hor dira Espainiak ere alazpimarratzen du zuen lehentasuna uteda Aviadur Handiko Treina. Lenik, bai, lenik eta baino hori ez da gure proiektua. Bainan horia oso oso garbi utzi behar dugu. Ze gertatzen da? E Bueno, e, abiadurandeko treena iaia ehuneko laro gehia bukatuta dago, eta ez dugu des egingo noski gertatzen dena da bukatzehar geratzen dentzti hori baldintza honenetan ziurtatu behar dugu egingo dala. Baldintza honetan zorresa nahi du. gutxiengo inpaktu inguru giroan eta sozialia eta so, er, eta era sozialean eragin behar duela. Eeta batez ere benetan izan dadila I, iritarrek eragili dezaketen garraio garraio modu bat. Hau da, ez da dila izan bakarik privilegiatu batzuentzat izango den garraio garraio bat. Guzartu behar ditugu merkantziak eta eta pasajeroen garraio garraioak eta noski irten bat eman bat saiola batez ere iaia bukatze hartagolako. Gure proposamena ere auditatzea da, zerren asko seri gariztiago aterzaiburu. Atzera, atzeratu inda pila bat, eta izkan bila besterik ez diragun egun Espainiar, e, Espainiar Gobernu eta Eusko Jarraritzaren artean. Berez gauzak, olako hain infrastruktura handiak eiten direnean, noski egin jar dira, e, beharrezkoak iz, baldin badira, egin jar dira ondo pentsatuta, ondo astertuta, eta noski e, gareziagoak atea Efine datera hain gabeziak. Bukatzeko berbada Pili Zavala Demografite Joanda baina azken galdera bat laburzki, Podemos Alderdia berazin dinatuen mugimendutik sortu zen, eh, Karikako eta Herritarren mugimendu batetik. Galdera uruko gazkinen ez zodetu bere lekua eta Arima galdu Herritar mugimenduak poderegintzan xartu zeta Alderdi ere bilakatuz. Ez dutse ni nere iruditzen zait harima jarraitzen duela ukitzen. Nik eh, daukat kontaktua jende askorekin, eta jende horren harima jarritzen dut ikusten, azizan, izan azir aziratik bere, bere pausoak eman zituen bezala. Jende arrunta, jende eh, motivatuta, ilusionatuta, baina batez ere gauzak hobeto egin egindaitezkela pentsatzen duten jendea, eta erakundeak gardenak eta denentzat denen aukerak ematen ditun erakunde batzuk lortu garbitugula hoe ek izango izango li, li, li, li, li, liateke gure leintasun Pili Savala gurekin aginuen beraz arratsaldeutan elkarrekin podemoxeko lehendakari autagaia e, igandean izanen diren auteskundentzat Bizkaia Gipuzkoa eta araban, na Milesker gurekin egonike Eskarrikasko arratsaldena pasa Eta hitz itzetapu zemankizuna, hortan bukatzen dugu gaurko entzuleak biak, bostak eta seiak artean elkartzen gira usaiaz dugu galtzen eta marko gurekin izango da gainera arte munduan sartzen gira berekilaan argazkiaren artea ipatuko dugu eta bereki zelfiak seiak, euskal iratietan